نمضي جنودا نجوب الوهادين نمضي, نمضي سودا لا نخشى الوغادين نمضي جنودا نمضي اسودا نمضي جنودا نمضي اسودا نمضي جنودا نجوب الوهادين نمضي سودا لا نخشى namu junudan najubun wehadin usudan alihi wa dugu zangu Moja katika sifa ya kutafuta elimu ni Kile kidogo ambacho unasoma iwe umefaidika nacho kuliko kuliko kusoma mambo mengi na upati faida ndani yake Fadhali usome kitu kidogo sana lakini hiyo unapata faida ndani yake. Umesoma hadithi moja umeifahamu na unajua vile utakavyoitumia. Kuliko ukai chini usome Bukhari mzima ndio umesoma lakini hakuna kitu umefahamu, hakuna kitu mnajua ya kazi. Itakuwa ni asara. Fadali mviule ambaye hadithi moja kaitumikia. Umefahmiana. Kwa hivyo muhimu katika hizi hadithi ambazo tunasoma na ayata ambazo zimetajwa ni muhimu kila mtu awe atajua yale mafunzo ambayo yako ndani yake na kufaidika nayo kwa ufahamu na aweze kufaidika nayo kwa vitendo kwa sababu bila hivyo hilo ndio lengo la ilmu Ilmu gaaya yake si uitwe msome ama ubabaishe watu na hadithi nyingi ama nini? Aa. Ilmu lengo lake ni amal. Umejua utendee kazi. Si umejua tu basi iwe kazi tu nikubishana kila wakati. Aa. Tunatafuta ilmu ili tuweze kuifanyia kazi insha ود التطبيق او مركز تو علمي فايد للمجتمع سنتعلم مركز واحد اخر نه علم وحايه مركاه واحد بارتي وا انها فعمل فشل وحتى عبرتي وانها تشقيه علم يفيد لكن علم intaas waxaan soo baray intaas waxaan soo dhigtay waxaas intaas oo badan oo aad aan ku amal faleen waxa khasaarada su'uud ان تاس ابو عن عن اخري ان تاس حديث عن حفص السنحي ان قراننا عن حفص السنحي كنا عمل يعني عملنا كنا في شيء kuachana na kuacha jihad ni moja katika sifa za wanafiki. Babun tark jihad min sifati al Mlango wa kuacha jihad wa ni sifa za wanafiki. Sasa hadithi kama hizi na ayat kama hizi ambazo tutakazo ziona Sheikh Ahmed <coughs> ni muhimu sana mtu kuzingatia na ndio jambo <coughs> ambalo waislamu wengi sana wamekosa kuli kulifanyia kazi ni kuwa kuna sura mbili hasa mwanzo mpaka mwisho zinazongumzia masala ya jihad tena sura ndefu sana al amfal na At-Tauba Laziko za jihad nyingi sana katika sura nyingine nyingi sana Lakini lao hizi sura mbili peke yake wa Islamu watakaa chini wafasiriwe tu mushkila ni kuwa mtu kama vile Ramadhani imeisha tu wiki mbili zimepita wakuta mtu amesoma Qur'an mzima amemaliza Aya zimetaja Zinamuamresha afanye maandalizi ya jihad afanye Aya zinamuamrisha achukie makafiri hawachuki Aya zinamuamresha apende waislamu Hawapende Sasa unakuta anasoma tu yani hakuna tofauti baina matamshi yake na matamshi ya kasuku. kasuku kasuku zungumza chochote lakini anafahamu anayoyazungumza hafahamu ana anaweza kuiga sauti yoyote lakini hafahamu sasa ndiyo wengi katika waislamu wamefika hii hali mtu anaweza kuhifadhi Qur'an mzimu. Qur'an yote mtu akahifadhi lakini ameitumikia kiasi gani utakuta swala na saumu Ramadhani. Bas. Ukisha swali na mwezi wa Ramadhani uje ufunge, khalas. Na ikiwa ameenda hatua moja mbele kwa wale ambao Mwenyezi Mungu amewaruzuku mali ende haji. Bas uislamu wote sasa umetimiza. Lakini ukiangalia katika Quran ndio uangalie ibada zote ibada ambayo imetajiwa aya nyingi sana ni ibada ya jihadi ibada yenye aya nyingi sana baada ya tauhid na ndiyo ukaona tauhida haiwezi kusimama ila kwa jihadi Dio Mjeezingu anatuamrisha tuwapige vita mpaka dini iwe peke yake ni ya nani? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. kuwa tauhid haiwezi kusimama ila kwa jihad. Na ukaona jihad nimeamrishwa katika aya nyingi sana. Sasa mushkila mushkila ule ambao tuko nao saizi hizi baina wa Waislamu si kuwa Jihad hawatambui kwa jihadiko katika Uislamu la kila mtu anafahamu jihad masahaba walipigana jihad wakiwa na mtume sallallahu alaihi wote wanafahamu lakini wanaisoma ni kama history historia fulani ilipita kwa hiyo tunafaa kuelezea watoto wetu historia ngano za kale hawajui ni maisha ambayo tunahitaji kuishi na kwa sababu Kulipatikana wakati wa mtume صلى الله عليه وسلم wale ambao walikataa kufika katika jihad walipatikana ambao ndio hao wenye sifa za kinafi ndio Mwenyezi subana Subhanahu wa Ta'ala akawa na sura na aya kubainisha anateremsha aya kubainisha sifa za wale ambao ni moja katika hizi aya ni hii ambayo sheha ametutajia hapa Kala Allahu ta'ala wa billahi wanaapa kwa jina la mjiizimu subhanahu wa ta'ala wanaapa inahum minkum na sisi tuko pamoja na nyinyi sisi tuko miongoni mwenu sisi ni waumini kama nyinyi sisi ni mujahidin kama nyinyi tuko na nyinyi lakini Mjeezimu anasema wa minkum lakini wao hawako pamoja na nyinyi hawa ni wanafu walakinahum Kaumu yataqumun Mjeezimu Subhana wa Taala anasema lakini wao ni watu ambao ni waoga lazima waseme wako na nyinyi ili musije mukawa baada ya kuwashurikia makafiri mkaja mkawa na hao ambao ni wanafi. sasa wanawaapia kwa nini ili muone kuwa wako pamoja na nyinyi lakini Mwenyezi Mungu anabainisha kuwa ni watu ambao ni waoga ndio maana wanaapa vyapo vya uongo na kuelezea kuwa wako pamoja na nyinyi lakini hawa pamoja na ninyi kwa nini Kwanini? wanasema law yajiduna Mzee zungu Wanasema anasema law yajiduna malja'an lau watapata sehemu ya kukimbilia ikiwatapata sehemu ya kukimbilia au magharatin au wakapata vipango vya kuingia ndani katika majabali au mudakhalan au sehemu za kujificha tu lawala ilayhi wa hum yajma'un wangekimbilia hizo sehemu kwa upesi sana simmetoka nao yani imekuwa lazima kila mtu atoke kwenda jihad sasa ikifika wakati wa mapambano lau watapata sehemu ya kukimbilia ama waone kuna kijipango hapa ama kuna sehemu unaweza kujificha mpaka vita viishe watafanya hivyo na hawa ni wale ambao walikuwa wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanafanya bidii kuficha zile sifa zao na maswahaba ridwanullahi alaihim walikuwa kukishuka tu jambo fulani kuwalemshifika <coughs> hii ni sifa ya munafik kila mmoja alikuwa sana na mbali sana kwa nini mtu anaogopea asije akawa na hiyo sifa sasa ukitajwa sifa ya wanafiki kuwa ni kutokwenda jihad wao wanataka kukaa kukaa kubakia nyuma wasende jihad maswahaba walikuwa roho zao wanasubiri ni wakati gani wataambiwa watoke jihad waeze kutoka na ndi utakuta visa vingi sana vimetajwa katika ahadii kwa baadhi ya wana ya masohaba kama Malik bin Nadir ama yule bwana ambaye alikuja akiwa na utesi baina yake na Muaz bin Jabal akam bi sallallahu alayhi wasallam mimi sifahamu Ii Qur'an mnasoma sana katika swala mimi sifahamu lakini huyu Muaz amenitaja kuamini mnafik. lakini huenda akajua siku ile tutakutana na maadui ya atajua Kuwa mimi si na huyo bwana Alivuuliwa katika vita vya Uhud. ameuliwa wakati anapambana mapambano ambayo Shia kabisa. Hasa walikuwa wakikimbia maswahaba. Zile sifa za kinafik walikuwa wanazikimbia. Malik bin Nather. alifanya nini? Kwa sababu alikosa vita vya Badr. Vita vya Badr alikosa. Akawa na uchungu sana. Uchungu sana. Kwa nini? Yani, subhana Allah Vipi mimi nimekosa vita vya kwanza vya kisawa sawa katika Uislamu? Akawa sana lakini akamwaahidi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu wa ta'ala akini hai kupambani tena na makafiri basi ya Rasulullah utanifahamu. Allahu na kukapatikana vita vya open akawa yuko ndani alipambana mpaka wakati ile maswahaba sasa wanakimbia vita vimechacha baada ya kuwa walikuwa na ushindi kisha kuna wale ambao waliasi amri na amri katika jihad ni muhimu sana katika masala yote ni muhimu lakini unazidi zaidi katika jihad Musishuke hapa juu hata mukiona tunachinjwa. Yaani huko chini sisi tumelemewa tunachinjwa. Musishuke. Hata mukiona kule sisi tushawashika wote tuwafanyia adhabu. Musishuke hapa juu. Yaani maneno yale Mtume sallallahu alaihi wasallam alisisitiza ni kwa wao wakae pale pale mpaka amri itakapokuja ya wao kushuka ndio washuke. Wasishuke kwa sababu nyingine yoyote paka amri itoke kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa shookeni sasa baadhi awali walivunja amri ndio vita vikageuka amri moja tu vita vikageuka sasa vita vilipogeuka maswahaba baadhi ya maswahaba wakaona wanapigwa sasa kwa nyuma na kwa mbele wamekuwa kati kati kuna baadhi waliona vita vimekuwa vizito wakaanza kukimbia Huyu Malik bin Nadir hakukimbia anamuita mwenzake anamwambia mimi nasikia harufu ya pepo Blahwa. hapa katika uwanja huu harufu ya pepo mimi naisikia ni sisi tupambane mwenzake anasema mimi nishindwe kupambana kama yeye ikabidi nifanye nini nifanye insihaba. Amepambana simkuki alikuwa na alama za mikuki zaidi ya 80 za mishale zaidi ya 80 za panga zaidi ya 80 alikuwa hatambuliki Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati anamtafuta hakuna mtu ambaye alimtambua illa ni dadaki kwa vidole vyake ndo aliweza kumtambua sasa kwa nini iwe huyu bwana atapigana hivi? Ule uchungu wa kukosa vita vya badar Ule uchungwa wa kukosa vita vya badar Na ni sifa mtu kukosa jihad ni sifa katika sifa za unafi kama vile tunaona katika aya. Kwa wana fakapsa, watu kwa ninyi lakini katika nyoyo zao wanatafuta sehemu ya kukimbilia. Hawa ni wanafik zama za mtume sallallahu alayhi wasallam wanafik katika zama zetu ni ashad wanafik katika zama zetu ni waovu zaidi kwa nini kwa sababu wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa kiafikiwa tuko na nyingi wakimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam na wale masahaba wakati wanatoka kwenda jihad tuko na nyinyi hata wakati mwingine sasa wamelazimika baada wanatoka na wao wale ambao wameachwa wakirudi wanaapa kuwa wao walikuwa na udhuru na nini wanaapa kabisa wale walikuwa na sahali wetu wa sasa wanafi kwa sasa wanatumia aya na hadithi kupoteza watu Shubha kuna tumia shubaha chiku wao watasema si tuko na mujahidin ni nafasi tu hatujapata kufika huko wapi somalia jihad ah subhanallah kule si jihadi inaendelea ile ni fitna afganistan ah afganistan wale ile ile ni afganistan sasa kuna jihad gani kule amir wao ni nani hawana hata amir ya mpaka kupatikana khalifa sasa wanafik katika zama zetu ni waovu zaidi kwa sababu wanapoteza umma wacha kuwa wao wao wameridhika na kubakia na kukaa na wanafurahia kubakia na kukaa lakini pia wanaona uchungu kwa nini hawa watoke waende kupigana jihadi. pia wanawazuia shubhatu Kazi yao ko ina nini shubhatu Nyingi sana mtu ukiwasikiza utafikiria ni dalili Kama vile nilielezea katika zile durusu za nyuma kuambia watu wakae chini wasome tauhid kwanza Tauhid aisomeshwe bila bila silaha ili wakae wakijua Na kama kweli kama kweli Mtu tauhidi imekaa katika moyo wake basi huo moyo wake yuko tayari kuutoa kwa sababu ya tauhidi. Hii tauhidi. <coughs> Allahu Akbar. Allahu tauhidi. <coughs> Lakini kukaa tu kusema wao nanusuru tauhid kwa maneno, tauhidi wa kwa damu na watu kutoa roho zao. Inna Allah na wa amuala hii lazima ipatikane kutoa nafsi na kutoa mali kwa ajili ya nini kunusuru tauhidi kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala sasa hawa wanafiki katika zama zetu wanafanya bidii kuzuia mashababu katika kila kona ya ulimwengu wasiweze kufika katika saha za jihad Hawa ndio wanafika ambao ni waovu zaidi na ni jukumu la mashababu. wanafik kama hawa. hawafai kukaa juu ya hii ardhi hawafai kabisa kukaa hawa wanaeneza fasada ambayo ni kubwa sana kubwa sana bali wengine wamepinga kabisa kama msikiti wa jamii ya Nairobi kumesimama mtu ambaye watu wanadai yeye ni shekhi na akasema katika asri yetu hakuna jihad Jihadi iliisha wakati wa mtume sallallahu alaihi <tos> wasallam. Subhanallah. Nani msikiti na, na, tena watu wanamshangilia wana sana. Hawa si watu wa kubachishwa. Hawa ni watu wanahitaji kushughulikiwa. <tos> washughulikiwe kwa sababu Mjezi Mungu Subhanahu Ta'ala mwenyewe ametufahamisha in tansurullah yanasururuhu na yuthabbit hii ndiyo njia ya kunusuru chinja mmoja uone wengine kama watapinga kuna jihada lakini tukikaa tukisema yule bwana atakana tukae chini nae tufanye naye mjadala aa oh. huu mjadala tumefanya tumefanya mjadala Nakubishana kubishana kwa maneno imefanyika sana lakini hakuna natija Sunna ile inatakikana itumike ni asilah Hii ndio sunna inatakikana itumike Watu wameulizia wameambiwa ndani ya jamii na ndugu yetu Mnyezungu amhifadhi Kupiga kura ni ukafiri Hakuna tofauti baina ya Kibaki na Raila. Wote ni makafiri. Wote ni najis. Watu wakakubali, sawa, tushakubali. Njia huyu ambaye alielezea kwa sababu alieleza akiambia mashehe kuna mashekhe, wamekwenda huko kwa makafiri, wameitwa status. Wameenda wameuza Uislamu na Waislamu. Watu wakakubali kweli kabisa maneno uliyotuelezea ni sawa. Njia huyo bwana aliyezungumza ye hakutoa njia. Aliyetoa njia ni, ni swahibi yangu na Mwenyezi Mungu amhifadhi. Wa Aliambia watu njia iliyobakia ni hii. Watu wapigane jihad. Hii ndio jawabu watu walikotaki kusikia. Sasa ikiwa ikiwa ikiwa una maradhi una malaria ushaambiwa dawa yake ni hii sindano na hauitaki utapona vipi ndo memo kukana maradhi yako sasa yale maradhi ambayo umma wa Kiislamu unao ya kuhangaishwa kudhalilishwa kuuawa wa kila wakati kufanywa kila aina ya dhulma njia ni jihad na tutaona kuna mlango hasa wa Unakuja vipi watu watatoka katika hiyo dhulm huwezi kutoka kwenye kudhalilishwa na makafiri kwa kumchagua kafiri aende kukutetea ama kuchagua wa, wale ambao wenye majina ya Kiislamu kwenda kukutetea hakuna wakati ukafiri utaweza kumtetea muislamu hakuna kama ili tena sisi tumeli, tumeli experience wenyewe kihakika hakuna wakati ukafiri utaweza kutetea demokrasia ni ukafiri na haiwezi kumtetea muislam na wazi kabisa yale ambayo yalitokea Algeria Algeria watu walifanya bidii wakafanya dawa ya hiyo demokrasia mpaka ndani ya miskiti angalia Wakafiruni pele kwa msikitini. Mwisho wa yote walipokuwa wameshinda serikali iliambiwa nini ile iliyokuwa. Ishutolewa lakini waliambiwa msitoke. Na tawagoto wao Amerika. Uweni hao watu, maliza wote. Wale ambao wanataka kuingia kuleta hiyo sheria ya Mwenyezi Mungu kwa njia yetu, maliza wote. Wakamaliza saizi alhamdulillah walijua wakati huo kuna mashekha walikuwa hii si njia njia ni silaha alhamdulillah kukainuka jil kukainuka generation ambayo ilifahamu haya maneno saizi wameshika silaha na nchi wakati wote inaweza pata ina na time yoyote kwa sababu serikali imepigwa dharba tena si Algeria peke yake na nchi kadhaa zilizozunguka Algeria jihadi imesimama allah akbar, Allahu akbar. akbar. Jabha ya kurudisha nusra ya uislamu imesimama lakini haiwezi kusimama mpaka watu wawe watakimbia waepukane na sifa za kinafi na moja ikiwani hii Kuwa watu Wasiwe wenye kuapa kuwa, kuwa wako na mujahidin ile hali ya kuwa katika nyoyo zao ni maneno tu wanatoa ama sifa ya wanafik kubwa zaidi kama vile nimeelezea watu kukana kupinga jihad na hizo shubaha watu wasione kuwa ni dalili thabit hakuna dalili thabita ha? ni kama shuba ile ya ibilisi alikuwa nayo ambayo limfanya akawa kafiri ametakabbar kisha akasema nini mimi siwezi msujudia huyo adam mimi ni bora kumliko ye. hii ni dalili naye ye alitoa sasa musishangaye kuwa na wale pia tu wanawatolea dalili haya ni maneno tu Jihadi methubutu. na kama hauamini jihadi methubutu. nenda usome tu suratul amfal na suratul tauba kila mtu kila sehemu anasi, tafsiri ya Qur'an soma tu hizi sura mbili peke yake kisha mwenyeji jiamulie. sababu zote zile mtu utoa kuhusiana na kutokataa kukataa kwenda jihad sababu zote zimetajwa kul in kana aba'ukum wa wa ikhwanukum wa wajhukum azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratu takshuna kasada wa masakin turdaunaha fahabba ilaykum min Allah wa asum, wa basi wa sababu zote O oh, mimi sijui wajua mtoto wangu tu mtoto wangu amezaliwa ashatajwa. O oh, sijui babangu ashatajwa. O oh, sijui kuna ndugu yangu sijui ashatajwa. Taja lolote lile ambalo linakuzuia kwenda jihad Mwenyezi Mungu amelitaja. Ikiwa hilo ndio mnapenda zaidi kumliko Mwenyezi Mungu na mtume wake na kupigana jihad katika njia ya Mwenyezi Mungu wa taala basi subirini hata yati Allah biamri. Subirini mpaka Mjeezingu aliteje jambo lake gani na La kuadhibu Dumta patkana na dhul na hu ndio mlango ambao unafata Aya ya pili Aya ya pili Mjeezingu Subhanahu wa Taala anasema kubainisha wale ambao ni wanafiki farihul mukhallafuna bimakadihi wale wanafi walifurahia wameridhika kabisa kufanya maasi wameridhika kufanya maasi tena wanafurahia kufanya masia mtu kukaa akakosa kunda jihad ni maasi anafanya anafurahia farihul mukhallafuna bi maqadihim wamefurahi wenye kubakia nyuma kwa kukaa kwao khilafa rasulillah nyuma ya mtume sallallahu alayhi wewe huwezi kuwa bora kumliko mtume sallallahu alaihi wasallam hata kwa chemi. vipi leo iwe utakaya nyuma ukose kufika kupigania ya dini yako na kunusuru Waislamu ili hali ya kuwa mfano wako kudua yako ambaye ni mtume sallallahu alaihi wasallam aliweza kusimama katika vita na akapigana na makafiri hata ni aibu ni aibu wewe kujiita mfuasi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wewe kujiita kuwa unampenda mtume sallallahu alaihi wasallam ni aibu ikiwa yeye amepigana mpaka akapata majeraha akaingia ndani ya kaburi lake na majeraha ya jihad kama si unafi unarudisha mtu numa nini dio hawa, wa akawataja hawa wanafi kuwa wamefurahia kubakia nyuma ili hali ya kuwa mtume sallallahu alaihi anasonga mbele na si hilo tu Mnyezungu akisema wakarihu na wakachukia wakarihu wakachukia an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilihi kupigana jihad kwa mali zao na nafsi zao katika njia Mnyezungu subhanahu wa taani na wana dalili watu wanafik shubaha hawakosi Kukutupia tupia shubaha hawakosi sikiza hii ibilisi si alikuwa na dalili yake mi ni mm. bora mimi naumba na moto mi ni bora huyu ambaye anatoka kum yeye haangalia amri inatoka kwa nani anakuja na viji shubaha vyake sikiza shubaha ya wanafi wanasema Wakalu na wakasema la tanfiru fi al har. msitoke muende kwenye joto ili jua limewaka hivi kali sana. Tena ni wakati wa kiangazi hata chakula muendapi. Na ndio wengi subhanallah. Wengi sana mimi nimewasikia. Kenya. Kimu nda Somalia Somalia watu wenyewe wafana njaa. Mwenda subhana Wangapi katika wale ambao wamekuja Somalia katika ndugu zangu nimewaona mtu ametoka kule huko ambako wasema kuna chakula amekonda kama kijiti nimekuja huko hata nimeshangaa ndugu yangu Walishwa nini? Ananiambia ni neema za jihad kamba kweli ni neema za jihad Manake huu mwili huu Ungebakia huko katika darul kufur huo mwili ungeupata kabisa mwingine mpaka mke wake amekuja yeye alitangulia kisha mke wake akaja baadaye mke wake amekuja amuangalia haamini kama ni yeye yani ni wewe amshika mashavu mashavu ya mimi yani ni wewe Niweyo Said Niweyo kweli ama ni mtu mwingine Kule alikuwa amekonda kama ufito La hapa Ni imaya nini ya jihadi? Sasa hawa wanatuambia nini La tamferu filhar. Musitoke huko joto njaa na hii ai imeshuka katika vita vya tabuka. Vita ambavyo vilikuwa na shida sana ya nini ya chakula mpaka unaambiwa subhanallah ni zimgua wa radhi na ridwanullahi alayhi maswahaba walikuwa maswahaba zaidi ya watatu tende moja tu tende moja mumunya toa sasa hiyo mumunya hiyo hiyo sukari sukari chukua kiji maji kitama tu chama ndio chakula hicho. Mwenzako pia ile ile tende naye anaichukua na, na, na imumumu. Kisha anatoa anampa mwanzake naye anapiga tama tama ndogo tu ya maji. Ndio riziki hiyo. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dunia nzima. Empire zile zilikuwa wakati huo mbili ya na Roma Roma nempaya na nempaya, zote zilianguka chini ya mikono ya maswahaba. Uh -huh. Lakini angalia mpaka kwanza kuena tabhi. Paka kwanza ile nafsi yako usii mbele. Unajua wanafik nafsi yao ndo wanatanguliza mbele. Tanguliza mbele. Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Allahu alihi wasallam. Hii ndio njia pekee yake. Ukitanguliza hilo hata shida iwe vipi ile shida hutoiona kabisa utaweza kukabiliana nayo. Hasa walipotoa wa huja yao hii na ndiyo hoja hizi huja za wanafiki nyingi sana kila ina uja utazisikia. Hasa wale ambao wanabakia nyuma kupinga jihadi Kul Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mtume صلى الله عليه وسلم naru jahannam moto wa jahannam ashaddu harran Ndiyo mkali zaidi kwenye joto mkali zaidi wacha hiyo ninyi mnaambia watu Musitoke huko mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio kubaya zaidi lau كانوا يفقهون lau wangekuwa wanafahamu lau wangefahamu basi wangejua kuwa kesho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala adhabu ni kali zaidi kuliko haya mateso ambayo watu wanapata hapa duniani. Kisha Mwenyezi Mungu yasema falyalhafu Basi wawe wenye kucheka kidogo. Kucheka vipi? kufurahi. Sio wao wanafurahi. Kuwa hawendi jihad wanafurahia hilo kukaaka kukaa nyuma wakajishabihisha wakajifananisha na wanawake wanafurahia hilo Na kujifananisha na wanawake na watoto ukaanyuma basi wafurahie hilo kidogo kwa sababu maisha yao ya duniani ni madogo sana wafurahie huo muda watafurahia ni mdogo sana waliabku kathiran na watakuwa wenye kulia sana wakati gani kesho akhira jazaa am bima malipo kwa yale waliokuwa wakiatenda wale walikuwa wakiatenda basi mwezingu subhanahu wa ta'ala anaenda kuwalipa sasa Suala la kujiuliza makafiri tumeona dunia mzima dunia mzima kafiri yuko tayari kupigana kunusuru ukafiri wake mu'min Mu mu'min Mu ambaye anamjua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam na hasa wale ambao wanadai kuwa wanafahamu tauhidi Wanatakikana wanusuru hiyo haki wameifahamu kwa njia gani kwa njia ya zote yani hata kama ni kwenda yani watu wamekuja jihad jihad watu wamekuja kwa mamilioni kumekokosekana hata silaha ikawa sisi tutapigana hata kama ni kukim, kabla atapigwa risasi tuwakimbilia makafiri tuwashike tuwatafune Lord, Lord, wewe ndio uko kwenye haki Vipi mtu awe yuko tayari mtu atoke kutoka Amerika aende kuua watu wa Afghanistan Kafir atoke Amerika aje watu wa Afghanistan Atoke Amerika aje Somalia uwe watu Kisha wewe uko hapa tu jirani uwezi kuja ukanusuru dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu kunusuru ndugu yako ni kunusuru dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu hilo ni amrisho kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa nini hampigani vita na kuna madhaifu na wanyonge ambao wanateswa <laughs> chini ya ardhi za dhulma kwa nini hamuwasuru kuwasuru hao madhaifu ndio kunusuru dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaja Somalia akapigwa alipoona dharba itamwaibisha kwa sababu yeye kwa madai yake anajiita supapawa. na hatujaiona hiyo supapawa yake hatujaiona sisi toitafuta tu tuione akaona niaibu kupigiwa ndani ya nchi ya kimaskini ambayo iliko katika bara ya Afrika akaona ni aibu kubwa sana ile pigwa lipigwa wakashikwa waamerika wakavutwa na kamba mabarabarani ya Mugadishu ilikuwa ni aibu kubwa sana sasa wakaona nini badala ya sisi tuingie wacha tutengeze jeshi ya huko huko Afrika ifanye kazi yetu na ndio hao tukipambana nao tuko mita Mia moja nao hapa sisi tuko hapa wao wako pale mita moja tutawapigana. Wameshindwa kupambana na mujahidini sura kwa sura wanatupa mota na BM zinapita kilomita tano sita zinaenda kuangukia shabu. Wanauwa watu ambao hata hawako kwenye vita. Kwa nini ili wale watu wakasirike na mujahidini siao wako mbele yenu hawa mia moja tu hawa simpambane nao lakini wao kutoka baada ya nusu saa au wakageuka wakaanza kurudi Kifaruki moja kikipigwa ndio sasa kila mtu anaharisha na vimepigwa vingi sana alhamdulillah Allahu akbar sasa Allahu akbar. tunamuomba Mnyizimu Subhanahu wa Taala hii jeshi ya kikafiri ambayo ime iko katika ardhi ya Kiislamu hapa ndani ya Mogadishu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujaalie hii jeshi yote iwe tutawachinja na kuwachonga na kuwafieka kusirudi hata mmoja kwao Ili iwe kwa makafiri wengine Amin ili, kwa makafiri wengine. ili kwa makafiri wengine na ndio iwe sisi tumejitoa katika kuwana sifa za wanafiki hizi sifa za wanafi kukaa nyuma ukawa kafiri anatamba we unaogopa kwenda kupambana naye kwa sababu unafik unalea unafik katika moyo wako iwe tumesafisha nyoyo zetu kutokana na unafi kabisa yani nyoyo zimesafishika kabisa kutokana na unafiki kwa hivyo ndugu zangu waislamu kwa yule ambaye atatanabahi kwa yule ambaye atazingatia maana lazima uzingatie Qur'ani hii kila wa mahali ukisoma afalaya aqilun afala tadabbarun zingatia ikiwa kafiri yuko tayari kupigana kwa sababu ya ukafiri wake wewe kama Muislamu unasubiri nini Unasubiri nini? na Qur'an imekuwekea wazi Qur'an tena Quran tay imekuamrisha kuwapiga vita makafiri hata kama hawakupigi vita ili kuwaenezea dini ya Uislamu imekuamrisha hata kama wao hawajafanya uwadui wa wote ile kuwa wako kwenye ukafiri ndio uadui Wamefanya uadui na Mwenyezi Mungu tayari wamekuwa maadui zetu na lazima tuwachinje, tuwachonge na tuwafyeke mpaka tauhidi simame katika hii ardhi ya Mwenyezi Subhanahu wa Na tukifanya hili Ndiyo tunatarajia kuwa nyoyo zetu tumezisafisha kutokana na unafi. Kutokana na unafi. Sifa ambayo imedhihirika kubwa sana katika Qur'ani ya wanafik ilikuwa ni kubakia nyuma kutokwenda katika jihadi. Hii ndio sifa kubwa sana walikuwa wanaonekana nani kwa sababu kama ni swala walikuwa mstari wa mbele mstari wa mbele wakiingangana Kuswali, swali e, lakini kwenda kupambana hapo ndio utafahamu ahlul imani wa ahlut tawhid ikija kupambana na makafiri kupigana nao hapo ndio wanabainika watu wenye imani na watu wenye tauhid ndio wanabainika ama wanafik wanajieka kando na wanabakia kujifananisha na wanawake na watoto wali billahi min dhalika hadithi ambayo imetajwa ni hadithi moja tu aya umetaja mbili sheikh ametaja haya mbili katika homlangu hadithi ametaja moja tu iliyopokewa na Abu Hurairah radhiyallahu anhu kwa mwenye kuzingatia hii hadithi hata hatuna haja ya kuisherehesha. Kwa mwenye akili yake. فاللبيب بالاشاره يفهم. Mwenye akili ukimwashiria tu, ukimfanyia ishara, Ya ufahamu. Una haja kukaa chini kumweleza maneno mengi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, "Man mata atakae kufa wala miyavu. Na wala hakupigana vita. Hakuingia katika mapambano Wakapambana na makafiri. Wala mhudhif bihi nafsuhu. Na wala hata moyo wake haukutona kuwa mimi natakana nende nikapigania jihad kabsa. Yeye siku zote moyo wake amwambia nini? Sheikh wasemaje kuhusiana na Somalia? So, man, lakini jih itakuwaje jihad na kule ni waislamu kwa waislamu hajui kuna ni murtadinu ameshikana na makafiri kupiga waislamu hilo hafahamu na na hili Masufi. hili limefanyika mpaka wakati wa Saidna Abu Bakar radhiallahu anhu kupigana na murtadin walikuwa wanaitwa majina ya Kiislamu na wakishahadia lakini shahada haziwafai tayari wameritadi Sayyidna Bakr radiyallahu anhu, akamrisha wapigwe vita kila sehemu. Khalid bin al-Walid akawa anatembea akichonga na kufyeka na kuchinja hizo shingo za murtadin. Fanyia kazi zote. Hafahamu hili. Anatafuta nini kipengele tukili atashikilia? Ah bana wewe. Mimi nafaa kwenda ja. una watoto? Eh basi wewe. Angalia hapo. Una wazazi? Eh mtume huyo chamafii mafajahid aliposema hivi mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni jihad gani ilikuwa ni jihad aina gani mbona mtume sallallahu alaihi wasallam aliadhibu watu watatu Ka bin malik na wenzake aliwaadhibu kwa kukosa kwenda jihad mpaka wale wakaona ardhi ni pana lakini imewabana kabisa hakuna anayezungumza nao mpaka wengine ndani ya nyumba yake mke wake amemgura mke mke mpaka siku ile tutapewa ruhusa hakuna masala mimi na wewe ni hakuna mazungumzo hakuna lolote hilo mbona watu hawawaelezewi kwa sababu watu hawataka kuelezewa haki ili waweze kuifata haki ni kuwa pale ambapo kafiri ameonyesha uadui wake basi jihadi na inamweenea kila mtu mpaka siku khilafa tutaisimamisha dunia mzima Amen. Mpaka siku Makafiri wataondoka katika ardhi za Kiislamu mpaka hmm. ndani ya Palestina ile Israeli ile kuitwa Israel <laughs> si Israel ile ni Palestina Israeli <laughs> futwe kabisa iwe ni Palestina iwe ni ardhi daula mzima mpaka huko kote ya waislamu matafiri waondoke na jeshi lao katika ardhi ya Kiislamu mpaka siku wafungwa wa Kiislamu watatolewa katika jela za matawaghut na jela za kikafiri basi kila muislamu anawajibika anawajibika ni lazima ashike silaha kila muislamu mpaka haya mambo yawe yatatimie. Hatuwezi kwa sisi tunafurahia kukaa huru na kuna waislamu wenzetu wako Guantanamo na jela zingine za matawaghut wanateswa. Hatuwezi kufurahia hilo. Tutashika silaha mpaka siku ile ambapo kila muislamu atakua ifukuru. Na makafiri wawe wako chini yetu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi akasema huyo ambaye hata nafsi yake pia hajaielezea jihad. na kuelezea nafsi yako jihad sikukaa tu ukao watafuta kuna latest kuna latest imetoka Somalia eh, jihad cd kuna cd latest imetoka Iraq nipe bana nataka niangalie wajua a, -a. kuelezea moyo wako Niwe unatafuta zile sababu za kufika katika jihad unatafuta hizo sababu mimi nahitaji kwenda jihad ni jambo gani nahitaji kufanya? Nifike huko. Jambo fulani fulani fulani. sasa kuanzia sasa naanza kujitayarisha. Tena unafanya mpaka na mazoezi kabisa. Yali tulizungumza ile darsa ya i'dad. Unafanya kabisa na mazoezi na kila kitu. Kujiandaa, huko ndo kujiandaa na kuzungumzia nafsi. Mpaka Mwenyezi mngu anakufungulia, unapata njia ya kufika katika jihad. Tume sallallahu alayhi wasallam akasema, "Huyu ambaye akupigana vita mm -hmm. na huyu ambaye hajaelezea nafsi yake mata ala shubatin minan nifaq." Amekufa juu ya alama ya nifa juu ya chembe ya nifak. Unaridhika wewe kufa na nifak ndani ya moyo wako? Hakuna anayeridhika. Kwa hivyo hadithi iko wazi sana. Kuwa lazima uwe mwenye katika asri yetu Hakuna yule ambaye ana sababu ya kutokwenda jihad. Hakuna kwa sababu jihad sasa hizi dunia mzima. Kile ile sehemu ambaye Muislamu yuko ikiwa kumetoka kijana Masha Allah, ametoka South Africa. Kwa lift tu, anatembea lift anapanda gari mpaka akafika ardhi ya Somalia kupigana jihad. Sijui yule ambaye yuko kilomita moja asubirini kilomita 200 300 400 sijui nasubiri nini wewe ndugu zangu waislamu lazima tufanye bidii tuwe na taharruk ya kwenda jihad ili tujiepushe na sifa sifa ya nifak na tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie sote hii amali ambayo tunaitenda ya jihad Iwe tunatenda hasa halisan san karim yani tunafanya amali hii namuomba atujalie iwe ni amali ya ikhlasi Amin. na tunamuomba Mwenyezi subhana wataala Ta'ala wale ndugu zetu ambao bado wako katika darul kufur na wana nia na wana qasn, ya kufika katika jihad Mwenyezi subhana Subhanahu wa Ta'ala awasahilishie awafanyie sahali safari yao na hijra yao ya kuja katika jihad wabillahi tawfiq wa jazakumullahu khairan Allah. eh sido tay waqti insha Allah wadamaalay laakin kulli wa wafahina laakin mowduuca dagaarahan baabkan aan ka balayn tariku min sifaat min sifaat almunafiqin jehad ka kufka dafay ama kufka faraysday waxa munafiqin wa bijay ka fariisanae wa inuu ka cabsada inuu sifad munaafiqiin inuu ku jirtu xalda qalbiisa wa ana khatar ee munaafiqiin tagaarahan waqti uu nabi muhan sallallahu alayhi wa wax kama ee munafiqu markasta xuqul imaana wajji asa inuu inuu kuljiro in ka salaam ee munafiqu u dharan adduunkan haddii joogo haa munafiqu inte oo ay ka kufristeen jihada iyo dad kalena da ka way ka xun yihiin markay arkaan walaalaha inay ayaga kuma jiraan من اوسعلان جا ذكر اي كرهبه اقواس اوتر وقت سيدنا عليه الصلاه والسلام ولي جوج ديالنا صلى الله عليه وسلم حتى iyo maskaha faradna ijeelma arki qof ku isku sonkana ما يقال انه النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام كان وحد ان هذا هسنو لوك كانن الله شاف ضدوا اكو شهيدين ضدوا اكو ديبهن صلى الله عليه وسلم ادو اسئله محله اي كدعي اسو جروح محله هذا هذا اسكو شيغس يعني الى سبحانه وتعالى عبد ابي محمد صلى الله عليه وسلم ادراس نبي قال <سؤال> نفس داوا وجihad قير ادي ما خفديسي مرتب نبي وير روحو سادي مقفامين انا نبي قال غراس كي واه ما هيلي كي و كو داواع mujahidin ta ay ay farmuqanayan sanja alah wala sawtin ha la shaqayan wa kun الو شو افش خيانتك كازا وانا اختر بدل يحدودك حري اي حرويان مثلا دوله حكماء العرب مثلا, مثلا مصر اليمن مرتديين اكو يها منا معلا معلا ممكن معلم ملك عبد الله بن عبد الله بن صالح ميعاد كان مصر على عبد الله كان مسر على عبد الله صالح واحلى يبل وعا زدكا مسلم حويقان ويفهم لين اي مسلم حويقان كواس وحلق ديديه مسلم انه مغع وطه هولو والدوي بس لله سبحان الله مسلم ماشي شروط بناء جروق مركو شهاده واحد شروط شروط يعني او او شروط داسو انو كبحدك بئين الاسلام نمي سو امغ مغا وتاه والله دغالت مين امه واديله oo suurtagal weesene ene jogan way kaso akso gure way maxleen mahalla oo ku jira ardi jihad halna wa la ma falastin jihadaga saudi waxay af iyo iyo sanaa afar afar boqol boqol isku lagen mahayele wixilo wixii yani lifaqo kujro wixii tashwiijo lufra ala am pa wan ka wanaay ama lama ka an ka fiirnaan qof istaaga muslimiin سبحان الله ادي هرتي ميماتيكو قال يماو ارغ ما حاك سعودو ميشان وخي اخبارنا لو درادغا ادكاركس تي في وخي jitka wadhadarat oxo dooyn kala arag ur tartib maxa ku socdo meeshan maxa ku kala duwan max wax la sheegay rumiya haddii isku jabta waay iska hayl oo muhallaa muslim oo bari ee digis madalina mawlana wa muurtadin wa wa kulli wa kabiina badangilana kulli idinka ay muslim ma muslimin au ya ye muslimin ye muslim egal wa'abri mu'aqaf akama qof عليه ما حكو عدد ما حكو ما حكى ما وحي الله دغالت بينه وا كوي مرتدينته يعني كوي مرت محل مشاركينته مشاركينته وا hadi oo ku yo maxalla sharif sharifku iyo wixii ku dari kulli mid waada galno kale arag maxad laga walaalaha kale arag adii macaankiis ku jir tal arag ka ku number adabta kay madum halla anta sahiba no anoo anoo der miskale mesha karbt kala la gaala xusuus يا اخي يعني نفاق وخطر قتل الجهاد في فلسطين وخطر موضوع شاء الله اختي قالي ان شاء الله واسيب واسيب لنا مش شاء الله وقتي هنقضى ماضي قال سيدنا يا قوم بالليل البقر وتركتم الجهاد ثلت الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم اذا اقدم اقبل لا تخف لا تتردد فلك الجنه ولخصمك النار شب دمك في عروقك وانتفض لا تخافن كنن العزه تجيد شب لا تخافن كنن العزه لي لا تخافن كنن العزة